Hebreið brefið, þriðjikabli. Helguð vinir sem hafið fengið köllun til himinsins. Horfið til Jésu, postula og aðsta prest þeirra trúar sem við játum. Hann var trúr guði er hafið skipað hann eins og varu Mósi í öllu hans húsi. En hann er verður meiri dýrðar en Mósi, Eins og sá er húsi gerði á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús hefur einhver gert, en Guð er sá sem allt hefur gert. Móse var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjóttn. Hann átt að vitna um það sem bóðað skildi síðar. En Kristur er sonur og er trúfað fyrir að ráða yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklumst af. Því er það eins og heilagur andi segir, ef þér heyri raust hans í dag, þá fórherðið ekki hjörtu yðar eins og í eiðumörkinni, þegar feður yðar gerðu uppreistn og freistuðu mín. Þeir freystuðu mín og reyndu mig þóttir fengja sjá verkin mín í fjöru tíu ár. Þess vegna reytist ég kynslu á þessari og sagði án afláts villast þeir í hjörtum sínum. Þeir þekkt ekki vegum mína og ég sór í bræði minni eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. Gæti þess bræður og systur, að hafa ekkert illt í hjarta og láta engar ef að semtir bæja ykkur frá lifanda guði. Upp örfið heldur hvert annað hver dag á meðan enn heitir í dag til þess að enginn forherðist af táli sindarinnar. Því að við erum orðin hlutakar krist svo framalega sem við treystum honum staðfarslega allt til enda eins og í upphafi. Svo segir, ef þér heyri raust hans í dag, þá fórherðið ekki kjördiðar eins og í upprystninni. Hverjir voru þá þeir sem heyrthöfðu og gerðu þó upprystn? Voru það ekki einmitt allir þeir sem Mósi hafði leitt út af Egiptalandi? Og hverjum var hann gramur í fjörutíu ár? Var það ekki þeim sem syndgað höfðu og báru beinin á eyðumörkinni? Og hverjum sór hann að eigi skildu þeir ganga inn til kvíldar hans nema hinnum óliðnu? Við sjáum að sakir vantrúar fengu þeir eigi gengið inn.